– Induljunk el a mocsári rablók földjére, és csapjunk szét, Kézbe vette a tollat, tintába mártotta, és írni kezdett. – Béterv, küldjünk seregeket, hogy keressenek egy római erődet! Lenne a helyes. Oh, egy vezér néha csak magára számíthat.